Yes. Ja, Karin, hur är livet annars. då? är 12 timmar in på postlovet. Har du helt glömt bort vad du arbetar än? Eh, absolut inte. Eh, jag, jag vet exakt vad jag arbetar. Jag har eh, lite för mycket saker med mig i min väska på detta lov. Men vädret är fantastiskt. Eh, och jag har just eh, ja, jag har dumpat min yngste son har jag kört iväg som ska åka och hälsa på. En annan son som befinner sig i utlandet och, eh, så, vidare och så vidare. Så att, eh, jag känner mig som så här, nu är jag mamma till vuxna barn. Jag har inte ens, jag har bara en enda liten, liten. Men han är ju 16 fyller han snart. Så att förstå, jag känner mig jättegammal. <laughs> men, men jag har en sån här sak som är ganska praktisk. Nämligen att hitta från punkt A till punkt mm. B. Det är ju praktiskt att mm. kunna det. Eh, det är också praktiskt att kunna höger och vänster. Ja, det är ju Ja, det är lite samma, men, men det, det hör i alla fall ihop. Och jag kan absolut inte höger och vänster, det kan jag inte. Utan det får jag liksom tänka efter varje gång. Om någon säger att ja, det är till höger så måste jag liksom hälsa fysiskt. Liksom. Mm. Ja, okej okay, mm. jag ska dit. Vilket är ju jätteopraktiskt om man sitter bredvid någon som säger sväng höger och det är jag som kör. Då, då blir det ju så här, ja, kan du visa med hela kroppen när du snäll? För jag kan inte höger mm. och vänster. Så, så det är ju den ena grejen och den hör ju ihop, men sen då om jag då dessutom måste köra och då hitta och då, då ska jag till saken här nu har jag varit ute och kört då mitt barn till den här bussen som skulle ta honom till en annan del mm. av världen eh, och jag ska köra till Göteborgs stads busstation mm. jag har kört det en miljon gånger mm. kanske, nej men jättemånga gånger det, det går inte jag har ingen ja, Där jag måste kör. jag ändå trösta jag dig för inte. att det vet alla människor som har någonting med Göteborg att göra de senaste fem eller tio åren. Att hela området runt ni ser liksom terminalen, som är också är i anslutning till centralstationen byggs ju liksom om just nu som gör Västlänken. Så de drar ju om den vägen så här varannan vecka. Bara nej, nu ska vi köra här. Nu ska vi köra den här vägen. Så även folk som kör där ofta och som är bra på att hitta, hittar ju inte den vägen. <laughs> om man ska vara så... Nej fast, fast mitt börjar ju inte där Det börjar ju när jag backar ut Från min uppfart okay. Ska jag svänga höger eller vad Det är redan där så jag börjar säga ja. Ska jag åka nu Vilken? Ska jag åka mot Malmö kanske Eller eh, Stockholm, Oslo <laughs> Karlstad Okej okay, du, du är den nivån att okay, För när man närmar sig det området det, är, det, är det, det finns ingen människa som framgångsrikt hittar I den delen av var Men du hittar inte alltså ens till den delen av Göteborg Jag förstår det är kolsvart alltså, Och så tänker jag så här jag brukar skoja med folk Som säger, nej men jag kan inte lära mig att sjunga För att jag kan mm. inte det så, så säger jag, men alla kan ju lära sig allting Säger ju folk Men det här tror jag faktiskt inte att jag kan lära mig För jag blir så glad När jag kommer upp på en gata som jag faktiskt vet Vart den leder mm. Alltså och det, och det är så få sådana gator i den här världen som finns. Och jag, och jag, vet, liksom, och jag vet inte hur liksom, jag vet ju hur det ser ut på Sisjön till exempel. Jag vet ju hur det ser ut där. Jag vet inte riktigt hur man hittar emellan men jag vet hur det ser ut. Men jag vet ju fan kanske bara ibland hur man tar sig dit. Om jag åker härifrån så skulle jag kanske kunna ta mig till Sisjön. Men inte om jag kommer från min syster. Då kan man ta för då, då vet mm. jag att Var jag är Och det är så. Det är, och, jag tror att fler och fler som lever mer och mer, som, inte med den liksom kunskapsluckan, utan bara så här: man inte riktigt vet hur man navigerar, för man har hela tiden en GPS som säger till den typ. Får matar in så här: då ska åka hem. GPS skriver in Typ så. För det är lätt att smyra, och smidigt nu med att göra. Det är inte att man måste sitta och trycka och frida och utan man bara säger hem, blip, blip, och så får man liksom den vägen, eller via mobilen så. Så jag menar, jag, de första gångerna jag kör någonstans i Göteborg så kör jag ju efter instruktioner för att vara liksom, säker på att hitta rätt väg om det finns någon blockering eller om det är något som är smart där idag för trafiken och så vidare. Men <hör> jag tror absolut att det finns en grupp människor som har det så som du har det. Och som har det... Eh, ja, men så här, jag, jag tror man klarar sig ganska bra utan den kunskapen faktiskt också. Vänster och höger är ju rimligt att liksom, försöka hitta. Men man vill sen navigera runt... Behöver man kunna det då? Nej men den här veckan så har ju passerat när vi skrev eh, nationella prov, skrev ju på min skola denna mm. veckan, eh, vi skrev de inte nationell, digitala nationella proven utan vi skrev ju de vanliga nationella proven på dator då som har varit, är obligatoriskt sen <laughs> 2018. Jag tänker ändå att det är värt att eh, säga att det är obligatoriskt att skriva eh, na nationella prov på dator i svenska och engelska sen gymnasiet. Eh, en och vi har gjort skolan? det och klarat, ja, Jag vet Nej. inte heller. För jag, eh, men jag skulle kunna tro att... Jo, men uppsatsen tror jag är obligatoriskt. Eh, att skriva på dator. Men eh, i alla fall så är det det på gymnasiet. Och... Eh, det har vi gjort och klarat av alldeles utmärkt sedan 2018. Vilket blir lite ironiskt när det då inte går. När Skolverket ska göra det. <här> eh, så. Eh, så att det, det har vi gjort den här veckan. Eh, och sen har vi haft ett möte eh, där. Eh, om, eller vi har ju så här ämneslagskonferenser som man har på alla mm. skolor. Jag tror att min skola har ämneslag lite mer än andra skolor, det säger i alla fall alla rektorer som kommer mm. till oss tycker att vi är lite väl nördiga men jag, jag tycker liksom inte jag har inte så mycket ut av att prata betyg och bedömning med matteläraren mer än ytligt, alltså det är klart att jag har men inte liksom, vad är betyg och bedömning mm. eller ämneslag alltså ämnes alltså undervisningsfrågor har jag mer nytta av att mm. prata med mina ämneskollegor mm. alltså jag tror inte och det, det här, jag tror faktiskt inte på grund av den här organiseringen som vi har på mm. skolan alltså om en förälder hör av sig och säger mitt barn borde ha ett C och du har satt ett E då har jag 16 kollegor som vet att jag har gjort rätt Alltså mm. förstår du, det, det blir inte ens en diskussion. Mm. Alltså för vi, vi har ju, eh, alltså, det, är inte ens, det är inte min subjektiva bedömning för den är grundad i mina kollegors bedömningar. Mm. Eh, för att vi, vi, är så, vi har sån otrolig samsyn på, på skolan och det, det är jättetryggt och det skapar ett arbetsklimat där det är mycket lättare att jobba helt enkelt. klart. Helt. Eh, så, så att, men, det, men det var inte det jag tänkte prata om. Det, det, för att nu då så ska vi ju in... Vi har ju fått en ny läroplan. Eller vi ska få en ny mm. läroplan. Och det är en ganska stor bedömningsförändring för oss. Eftersom det går från betyg. Alltså kursbetyg mm. till ämnesbetyg. Och... Jag är ju då... Jag, har, jag, jag är jätteglad för det eh, och jag har ju jobbat jättemycket länge med att läsa in mig på så här lärande bedömning, det gjorde vi tidigt i de här grupperna men jag har också gjort det på andra ställen och på universitetet och sådär och man vill liksom veta hur ger jag feedback så att eleven eh, är trygg med och vet var den ligger samtidigt som den också tar till sig det och arbetar med den feedback som jag ger. Mm. och Det där började väl egentligen med Christian Lundals berömda eh, när han var ute eh, 2011-2012 så, så, så skrev ju han eh, en bok om, om lärande och bedömning och hur man borde ge feedback och, och sådär. Nu Sveriges lärare eh, lärde sig och, på formativ typ och summativ bedömning typ precis, ja men det var ju det precis och, och det blev liksom sådär att man ska inte, man pratade om att skriva ett betyg och en kommentar på ett prov är idiotiskt för att då ser eleven bara betyget och då är det onödigt arbete, mm. skriver man bara kommentar så kan man se att eleven gör det och, och så vidare, och det här har vi ju pratat om och sen kom ju den här idén eh, om att eh, när GL 11 kom så blev det ju väldigt, och framförallt på gymnasiet tror jag, eftersom det blev också kurser, jag är inte även om jag ser på mina barns skola så ser jag samma tendenser på grundskolan att, att han kan, alltså min son nu då som fortfarande går i grundskolan kan komma hem med ett prov som han har, det är fyra frågor och så har han fått ett D på det och i mitt huvud går det inte ihop det är kan omöjligt, man få ett D, det eller ska, ska inte vara så alltså det hade, hade lärt haft lite mer självdisciplin faktiskt som bedömning så hade vi inte gjort på det sättet om <laughs> jag det Nej men eller hur? Nej men det är ju idiotiskt. Eh, det, det är ju väldigt eh, fascinerande. Och sen, men sen så fick ju vi då ett påbud. Jag kommer ju så väl ihåg det när, när våran plattform då, Järntorget som den hette då, eh, in, eh, fick en matris där, eh, alltså en betygs... Eh, vi hade ju betygskrav mm. då på den tiden, Det har vi ju inte, nu har vi ju kriterier men betygskrav mm. och efter varje elevs bedömningstillfälle så skulle vi gå in och klicka i matrisen, inte då uppgiftsspecifik utan matrisen skulle vara betygsspecifik. Mm. Eh, där då varje klick blev lika mycket värt. Vilket blev ju hopplöst om du undervisade i ett ämne som svenska för att då kunde liksom så här, grannspråk, det fick liksom högsta klicket då. Det fick. Mm. Ja, för du ett klick för hela ämnet, var det det som var det är Ett kriterium utan för hela ämnet som fick samma färg? <laughs> ja, alltså varje, det fanns liksom tio olika rutor man skulle kryssa mm. i. Så det var en matris med tio olika rutor Alla rutor var lika stora Och det var ju omöjligt att förstå för eleven Att vissa rutor var mer värda än andra Alltså det är klart att i ämnet svenska Så är ju att kunna skriva, läsa och prata Mycket viktigare än att kunna eh, Kunna tre ord på Men norska Men vi är det så varje område uh, så. Är liksom fortfarande på typ så här F, E, C, A, N, O typ, Så du kan ändå ge yes. Inom det här området ligger ja, på det här Inom det här området ligger på det här ja men precis men inför den här nya då, G25 så ska, och redan i de här allmänna råden som kom när kom de då? 2020 mm. ugletexten mm. så så togs ju betygs de här betygskravsmaterierna bort man, har, man rekommenderar att de ska inte användas för de de instrument de betygssättning på ett sätt som inte gynnar eh, kunskaps, eh, alltså bedömningen av kunskap. Ja, Jag kan förstå poängen, men jag tror igen att så här, nu har de skapat ett system där betygssystemet ska få fungera för halva skolsystemet. Det ska funka när du går sex år och det ska funka när du går tolv år i skolan. Och det är mm. jävla helvete. Det finns superstora fördelar. Vid 10 att 26 borde man ta bort överhuvudtaget. För att elever kan inte skilja på sak och person. De tar det som en personlig utvärdering. Det, all forskning i världen visar att det finns inget sätt att göra det bra. Men i min erfarenhet, det minst traumatiska som finns är att använda de här och förklara att så här, det som är vitt har vi inte undervisat om men Det som jag har bedömt det på det finns här. Här kan du se de olika områdena. Sen kommer vi göra en samlad bedömning och räkna ut hur, hur det ser ut och då får jag se vilka är viktigare, vilka är mindre viktiga vilka är stora, vilka är små områden men liksom att kunna följa sin utveckling, kunna följa sin prognos det gör att andelen elever jag har som när de får sitt betyg i julen i sexa i när de tror de ska få A eller B när de precis ligger på E-nivå för att det spelar ingen roll hur många gånger jag säger till dem de fattar inte alltså fattar det går liksom inte in, för de har inte den erfarenheten mm. de har inte den kompassen, de har inte den liksom, kalibreringen överhuvudtaget den har gått ner från liksom hur många som helst till i princip noll. Det är så jävla användbart verktyg för att introducera. Sen förstår man mycket väl att man behöver det. Man behöver förstå mer komplicerat. Och liksom, ju äldre man blir desto mer medveten blir man av sitt lärande. Jag förstår mycket väl att det kan vara ett verktyg som inte funkar för, för att liksom 100% fånga. Det, det här andra, det liknar... En diskussion som du och jag hade en gång i Almedalen med honom som var den sista programledaren för järnkontoret även vet inte om du kommer ihåg det men han pratade, har diskuterat för ganska mycket om att så här, hur man undervisar naturvetenskap ja, precis. hur man undervisar naturvetenskap och att mm. liksom, många lärare kör ner i diket för att de ska vara så jävla exakt och precis hela tiden. Att man inte är okej okay med att säga på mm. vägen fram till målet så kan man ge en halv bra bild, en halv bra modell för att vara säker på att alla förstår mm. Mm. att det är okej att okay undervisa komplicerade mm. vetenskapliga moment. så här det här fungerar typ så här. Så länge att det lär dig om fel. Om man lär upp dem på ett sätt som säger sen kommer du kunna förfina din bild, du kommer ändra inte att man måste riva sönder din bild och bygga på ett annat. Men att man kan vara så här, det är typ så här det fungerar. Och att det är värt att förklara det på den nivån för att ändå hålla med folk intresserade och få folk liksom med på tåget. Och så tänker jag att det fungerar lite grann med betygsättning och liksom elevers självmedvetenhet om sin egen kunskapsutveckling också. Att liksom, om vi hela tiden ska vara så här det, varenda ord vi säger måste vara 100% korrekt, 100% prognos, 100% liksom överensstämmande med vart vi är någonstans. Då kommer vi aldrig lära oss att översätta myndighetsspråket och myndighetsanalysen, det som vi gör professionellt och som jag kan lämna över till vilken kollega som är i landet i teorin och de ska förstå att de ligger här till någonting som elever själva kan förstå. Det måste vi på något sätt förenkla, och då tycker jag att det är en jätte, jättebra verktyg. Nej, men jag fattar den grejen, för, men jag tror att det skiljer sig, för att jag, sett ju, jag har ju hittills bara satt betyg efter ett år. Om du tänker liksom i min värld då så blir det ju att, att om du har, jag tror att dina moment inte blir så specifika som mina moment blev i den där matrisen. För att innan så hade jag ju då kunskapskrav på allt centralt innehåll eh, i, den, i G11 vilket betydde att det fanns kunskapskrav i grannspråk, det fanns kunskapskrav i språksociologi, det fanns kunskapskrav i källhänvisning, det fanns kunskapskrav i och så vidare och så vidare. Ta mig fan allting. Och när jag då kryssar i den matrisen på det sättet så blev det hela tiden att elever trodde att de så antingen trodde de att de hade F eller så trodde de att de låg på ett betyg som de inte alls är mycket högre än vad de själva låg mm. på. Så att de här matriserna för min i min del av skolver skolsystemet blev bara att jag fick diskussioner som var idiotiska plus att, att de blev också så där de nöjde sig. Om du, tänker, du pratar ju om när du sätter betyg i årskurs sex så är ju det på hela mellanstadiet mm. på något sätt att du, du pratar ju hela tiden. Medan jag sätter betyg då eh, efter ett år. Ja, så blir det ju liksom väldigt mycket mer. Nej, inte i framtiden, men nu då, då, då ska jag ju. Eh, nej, men ju, ju, nu ska jag ju sätta betyg varje år, men jag ska ändra det varje år. Så jag ska ju sätta betyg eh, en gång jag om året. Inte, inte som vi alltså, gör. Här... Mer liknande så som vi gör eller hur? Ja, mer liknande även om då matte på estetlinjen då läser man bara en kurs och man läser ja. bara religion 1 mm. till exempel och så vidare. Så att det, är lite, det, det är lite både och och det fungerar lite olika men i svenska blir det väl ungefär likt. Men det jag har liksom hamnat i då är ju precis det du säger att alltså om för att det vi då har hamnat i när vi läser skolverkets rekommendationer inför GU11 så är vi ju helt med på för vi har ju protesterat mot de här eh, matriserna redan när de introducerades för oss så har vi inte velat ha dem och nu har vi ju sluppit dem sedan några år tillbaka på grund av att skolverket har backat. Men eh, nu då så börjar de prata om de uppgiftsspecifika matriserna och, att, och då börjar vi inför GU11 prata om att de ska nog också bort och vi ska liksom inte ge dem så mycket feedback alls jag tror att det är misstag och då blir jag liksom, ja eller hur för då blir jag liksom så här snarare så tror jag, för att och då kom jag till den där grejen som jag var precis var med om inför nationella provet som skrevs i onsdags, så fick de tillbaka en väldigt Alltså jag hade bedömt ett övnings-PM efter nationella provsmatrisen. Och jag har aldrig fått, som var ganska sträng och väldigt, väldigt tydlig. Med både kryss i matris och en lång kommentar. Mm. Och jag vet inte vad jag gjorde i år. Jag vet faktiskt inte. Men i år fick jag ju så mycket bra frågor. Jag tror också att det handlar om tid. De fick tillbaka det ena veckan. Och sen hade vi undervisning om hur, hur de skulle förbättra sig i två veckor. Och sen så skrev de sitt PM eh, på nationella mm. provet. Och jag tror att just den kompakta tiden var nyckeln till att de hade liksom det färskt i det här måste jag förbättra. Nu vet jag ju inte hur det har gått, men så mycket bra frågor jag fick. Och då var jag ju jättematrisspecifik- mm. Så nu vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Nej. <laughs> Nej, jag förstår. Eh, eh, och det... För rekommendationen är att inte vara så specifik och inte bedöma så mycket för att eleverna är så stressad. Man inte bedöma så mycket. Det räcker man också det på mot... för att folk som bedömer det hela tiden och som du säger sätter betyg hela tiden. Och det där kommer verkligen fundera på om det är så jävla mm. smart för att det är klart att det, det är ju ett problem med både högstadiet och även och även årskurs, att elever blir mer Alltså att de ställer frågor om vad jag ska göra för att få det här betyget och mindre att de ska fråga vad, vad jag ska för att lära mig det här eller för att förstå det bättre. Det vet ju liksom att det är så det fungerar, ja. så att på ett sätt är det rimligt. Men om vi berättar någonting om hur det är under årskurs 4 och årskurs där många inte pratar bedömningar överhuvudtaget för att man vill inte att det ska bli för betygsliknande eller liksom eh, så. Det, det finns ju två konsekvenser mm. i det. Dels att liksom föräldrar och det tror jag du kommer få problem med också även om det är myndiga eller nästan myndiga. Här, vad fan är det för skola? De lär sig ingenting. De letar också efter liksom konkreta bedömningar. Men också att elever blir mindre motiverade för att de känner inte att de får någon kvitton på vad de gör. De kommer bara känna att de lämnar in massa uppgifter som de aldrig får någonting tillbaka för. Eh, så om man inte är dem, ah. kommer inte göra en ordentlig liksom bedömning vad det är. Sen kan man också lägga kommentarer, man kan lägga små olika sätt och så. Men, men jag ser ju liksom så många elever faktiskt som när betygen kommer in. Det här, för nu sträcker man på sig, nu är det fan dags liksom. inte alla men, men det finns ju mm. upplevelser med där och det finns en hel del grupp föräldrar som är så här vad skönt, mm. nu, nu börjar skolan på riktigt typ och de har ju världens fel uppfattning <laughs> men tyvärr de finns där och jag tror inte att gymnasieskolan ja. mäktar mig att ta den feiten med elever eller föräldrar om, om man ska liksom av någon sorts nymådighet bedöma mindre det tror jag är ett stort fel Nej. fel tänk i det Ja i alla fall så ska man inte, allt behöver liksom inte, eh, alltså ja, nej men precis, men det är ju liksom så här, kreativt skrivande är en sån eh, kriterie, eller ett centralt innehåll är det numera, man ska ju gå för, vi ska ju planera efter det centrala innehållet och inte efter kunskapskriterierna, mm, mm, mm. eh, för innan var det ju, ja men, men i alla fall. Och nu finns det kreativt skrivande i årskurs 1 och årskurs två på gymnasiet. Men inte årskurs tre. Vilket ju egentligen ger väldigt tydligt att det kreativa skrivandet ska finnas som ett verktyg för att lära sig att skriva ordentligt. Och jag tycker det är vettigt. Jag tycker det är klokt. Men det kanske inte är där jag ska men samtidigt så behöver jag ju feed, jag kanske inte be behöver nivågradera, alltså summativt bedöma det kreativa skrivandet men jag, jag får ju inte glömma bort det formativa bedömandet i, i syfte att lära dem och någonstans, det här kommer att vi behöver dra några varv känner jag ja yep. men tack för att jag fick äh, ja, jag är ju inte klar jag återkommer när jag har ett svar om fyra Jag tror år. att det är bra jag tror att vi behöver <laughs> tänka gemensamt runt det för att det ska bli riktigt bra. För några avsnitt sedan så lekte vi en lek gjorde vi en svårt stävling om nej Eh, Vad var det för utredning jo, det var Burkommet? Som... Jo, jo, det var ju, ju Henrikssons utredning Eller hur? Ja, Eller hur? Från bra till dåligt Typ 10-12 grejer fick du placera in ja. I en blindlista jag, för att, att se det hur det fungerar Och det blev ju så bra Du? Eller hur? Ja. Så är det faktiskt ja. Och nu är det så här att vi ska lägga en ny Med en variant av det här. det är inte exakt samma Nej. Men inte heller helt annorlunda Okej okay. Eh, det kommer vara bra Det kommer att vara bra, det är bara det är ju bra Precis, precis Och nu har jag också gjort så här faktiskt, den här gången Att man kan också vara med och köra där hemifrån Jaha Så jag har förberett eh, för dig. så det kommer du kunna lägga ut på våra sociala medier Så finns eh, den här leken Liksom även där då jag kallar den för paragrafjakten eh, Vi ska fundera på Det är avtalsrörelse på gång Och vi vet ju inte ljud Av vad som händer Blir det strejk, blir det inte det Får vi nytt avtal, vad är det egentligen som händer mm. Industrin är klar med Sitt märke mm. De fick procent på två år Det är det enda jag vet om det mm. Det låter som att flera andra eh, inom liksom välfärdssektorn, inom SKR-området, är klara med sina. Mm. Jag tror att Vårdförbundet är klara med sitt, som tog vår gamla förhandlingschef, Mattias Åström. Eh, och som eh, har, eh, med lite andra så faktiskt kommunal kanske är klara, jag minns inte, jag tror det. Mm. Eh, men Sveriges lärare, vi är ju inte rörda på eh, kommunala området, ska vi säga. Mm. Så att där pågår fan. Det finns inte ljud om vad som händer Det kommer att gå till medling, vad händer Men det jag tänker vi ska göra eh, Jag har sammanställt det som var eh, specifikt I det avtalet som är, liksom, pågår just nu Som vi fick för ett år sedan mm. Och de punkterna som finns i Sveriges lärares kravlista nu då Inför årets avtal okay. Så jag har liksom samlat ihop Det är totalt 14 olika områden eh, Punkter som finns i vårt nuvarande avtal Eller som inte eh, finns men som vi hoppas ska komma in Mm Uh, och du kommer att få de här på... Jag tänker plats 1 till 14 är lite hårt. För det är för många områden. Och också, det kanske inte är så himla viktigt. Men vi ska leka det här Kill Your Darlingness Style. Så det kommer bli tre olika kategorier. Uh, där du egentligen har, om du tänker... Fem platser som är så här, det här är superviktigt. Mm. 1 till 5, de är viktiga, spelar ingen roll i en ordning, Men liksom, de uh, måste finnas med. Okej! Okay. Du vägrar jobba, du går i personlig sträck om inte de finns med... Och sen finns det fem på botten som är såhär... Det hade varit bra, men... Det rör mig till ryggen. Det, det kommer finnas... Eller så här. Det, det, det får vara då. Det, någon gång kanske, men skit skitsamma. Mm. Och så finns det fyra i mitten som är så här Gråzonen då, om vi säger. <skratt> är du med? Så det är det, det som kommer att hända. Du ser på din skärm just nu vad jag ser, eller hur? Yes. Jag ser, jag ser. Jag kommer ta fram de olika påståendena och du kommer få ranka då... Vart kommer det att passa in i... Vart det du får ändå sätta nummer på plats nummer ett, eller nummer tre, eller nummer så. Mm. Men liksom de fem första kommer att vara eh, samma nivå då, säger vi. Okej. Okay. Har du några frågor om reglerna? Är det tydligt? Eh, jag har jättemycket frågor, men jag tänker att jag tar dem på vägen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Eh, ja. Och så tänker jag så här, jag är ju dum i huvudet också. Jag är ju alltid nöjd. Jag är inte så bra facklig. Jag var facklig representant jättemånga år på min skola. <skratt> eh, men, men jag var väldigt dålig på att förhandla för mig själv. Det är jag fortfarande. Jag, jag, jag liksom lyckas lyckats alltid få ett extra. Men det är det jag tänker i lite intressant. Så. Vad behöver en vanlig lärare, en typisk genomsnittlig lärare? För någonstans tänker jag att här, det finns ju alltid en grej som är här, Där har vi alltid kämpat för då kämpar vi vidare för Finns det så här copy-paste över in i det nya mm. eh, liksom, avtalet? Eller är det saker som är viktiga? Vad är det som pågår då? Ja, så. absolut. Eh, nu kör vi igång. Jag börjar visa eh, de påstånden som finns i nummer ett handlar om lönesättning och löneutveckling. Mm. Och då är kravet att lönen ska vara individuell och baseras på ansvar, behörighet, erfarenhet och ämneskompetens med årlig löneöversyn och kollektiv löneräkning 24 som är det ska vara 3,3 procent. Och ett särskilt fokus på att äldre lärare inte ska halka efter. Mm. Var hamnar det här för dig? i kategorin synviktigt, nej nah. eller Nej, det kan vara. Inte nej, det kan vara det låter fart, men liksom så här. det där går inte styr för, om <laughs> du förstår vad jag menar. Nej men jag, jag eh, alltså, alltså, jag vet ju att det finns jättemånga som, som är för att vi ska gå tillbaka till och ha tarifflöner. Eh, mm. Men samtidigt så är jag ju en gammal människa numera och... I alla mm. sammanhang. I varenda sammanhang du kommer att befinna dig i. I kollektiva sammanhang. Jag är en person som är uppvuxen i kollektiv. Jag har jobbat i föreningsverksamhet. Jag har haft liksom kooperativa förskolor till mina barn. Jag har haft liksom mm. eh, alltså, i, alltså, i, som, fotbollsföreningar. I alla typer av föreningar som man är med i. Så finns det alltid de som gör lite mer automatiskt och de som glider undan. Och så är det ju på ett arbete mm. också att det finns de som liksom, ja men jag gör den grejen ja men jag löser det. Nej men jag ser till och kopierar till alla. Och det där, det där blir inte jämnt. Och någonstans så kan jag tycka faktiskt att ett tarifflönssystem Ska, gyn, alltså, någonstans så kan jag tycka Att en, en person som, som alltid ställer upp Ska få mer i lön Alltså de av mina kollegor mm. som, som, som jag vet jag kan gå till Och säga kan du kolla på den här uppsatsen Och som gör det Och sen finns det kollegor som, som jo, i, för, ja. Nej men det finns ju andra kollegor Som alltid har någonting annat De ska göra uh, mm. Och då ska de ju naturligtvis ha en löneökning, men, men då kanske de. För att jobbet ska inte vara allt, men då kanske man inte heller ska bli premierad. Lön. Förstår du att man ska kunna. Jag förstår vad du menar. Man kan också argumentera för om man nu argumentera för liksom individuell lönesättning. Att, att det teorien i teorin när det kommer till liksom och bildning och så driver upp hela kollektivets eh, lönesättning. För när det finns en variation så är det också en större möjlighet att individuellt förhandla, eller så. Ja, men eller hur? Men det är det jag menar. Om man kollar på liksom, hur lärarlöna har gått upp under de senaste 10-15 åren så har det ju gått en liksom, raketfort på ett sätt som det inte hade gjort om, om, om vi hade haft tarifflöner, är... En teori. Så, hur, nej hur men det precis. Men, jag, så så, jag, och, men nu, nu får du svara. Ja, jag, tycker att att vi, vi, nej, jag tycker att vi ska ha individuell lönesättning. Jag tycker, in, jag, hade inte tyck, jag tycker att man ska bli belönad om man jobbar mer faktiskt. Jag tycker det. Jag eh. Ja, det låter, då får det en, en plats Jag lägger på en plats 1 så länge Inte för nej, att en plats nummer är så 111 utan bara att det är, Eller nej, du får en nej, siffra, 1 till 14 nej, nej men den får Vi den, ska ha individuell lönesättning Så det är 1 till 5 där någonstans alltså Det är där någonstans 4 ja. då Det är inte det viktigaste 4 då, mm. gut Nej men då lägger jag en 4, det blir bra mm. eh, Vi går vidare, eh, nästa grej Stärkliga lärarlöner jämfört med övriga arbetsmarknaden Sveriges lärare kräver att och löner ska utvecklas bättre än genomsnittet på arbetsmarknaden. Oj! Det är väl som krav ganska länge. Ja, <laughs> eh, jaha. Bättre... Ja. ja. typ sen pandemin. Ja. Ja, ja, Men jag tycker inte bättre än sjuksköterskor. Siffra. Jag tycker inte bättre än... Det tycker jag faktiskt inte. Sjuksköterskor tjänar för helvete för dåligt. Så att de tycker jag ska tjäna bättre än vad vi gör. Nej, eller ja. Men nu var det som en all... genomsnittigt. Ja, ja, ja, men då får vi väl vara på 6 då. Eller ja. 6. Ja, eller... Det är ingenting som, om vi får samma som andra så blir inte du sur. Eh, okay. Tydlig löneprocess. Lönekriterierna ska vara transparenta och kopplade till prestation och kompetensutveckling. Och alla ska få samtal om hur arbetet påverkar lönen. Ja, men det är väl det är väl lag på det eller? Det inte i, <laughs> jag tar det. Nej men det är ju 0% tydligt det är ju 0% tydligt för att även om lönekriterierna, lönekriterierna är ju helt hopplösa eh, och de är ju transparenta men man förstår dem ju inte eh, men, men ska de uh, Ja men den får väl vara på femma då På femma då? Ja uh, mm. Man måste ju veta vad det handlar yes. om ändå uh. Eller hur Eh, nästa, lönöversyn för frånvarande personal. Även föräldralediga och långtidsutskrivna ska inkluderas i lönöversynen med utgångspunkt att deras, i deras tidigare arbete. Ja, eh, alternativt att man, man tittar och ger en extra när de kommer tillbaka. Men, men så är det ju. Eh, det är ju lagligt, och det, men, så det måste det ju naturligtvis vara. Men, men jag tänker att det finns andra frågor som är viktigare- så då får väl den vara på den här grå mm. Fan vad hemskt om man blir sjuk Och man inte får vara med i löneöversyn Vad jobbigt det blev nu Nej, det Nej men den är ju viktig För människor Nej det är den vi ska gå ut i strejk för Nej det ska vi inte gå ut i strejk för Nej det får vara i grå Sju då Siffra mm. Sju. Eller A ja. Hittills har du använt 4, 5, 6, 7. Ja, men det är Ja, okej. Okay. Vi kör. Mm. Vi är på Nästa. Arbetsbelastning och arbetstid. Lärare ska ha ett maxtag för undervisningstimmar och tydliga definitioner av undervisningssäknutet arbete. Med tillräcklig tid för planering, efterarbete och återhämtning. Ja, det är ju den de vill att vi ska strejka för då. Eh, ja. eh... Jo, eh, eller ja, eller <laughs> Jo men vi måste ju göra något åt De här, vet du vad Jag tycker faktiskt ja Den får vara på tre eh, För vet jag Ja tre. men för att eh, Och nu ska jag förklara det Jag har kollegor på mm. På, eh, på eh, friskolor Där man kan liksom mm. Utan problem Få sju Svensk kurser man kan få åtta mm. kurser i svenska Man kan helt plötsligt ta nio mm. kurser i svenska Har jag sett Nio kurser i svenska Det är liksom det är i, du öv, Jag har tre Sen har jag andra kurser i andra ämnen Men alltså, svenska mm. är så tungt Och du ska läsa Folk dör av det Och där måste vi Vi måste komma åt det, eh, det, det På något mm. jävla vänster måste. Folk jobbar i det, så Det tror jag är procent att folk jobbar sig sjuka, det tror jag är 100 sant genom hela vårt yrke på olika sätt. Och det gör jag verkligen med dem. Ja. Bra beslut. Mm. Nästa punkt, vi kör på. Nu har vi kommit igenom. Ja. Lokal planering av arbetstid. Arbetsfördelningen sker individuellt i dialog med chefen men arbetsgivaren har ett ansvar för att arbetet är rimligt fördelat. Va? Lokal planering av... Det här är ju en sån här flumgrej arbetsfördelningen sker individuellt i dialog med chefen, men arbetsgivaren har ansvar för att arbetet är rimligt fördelat, och sen hittar de på, åh, det här är så tröttsamt, ja men sätt den den kan få vara på nio, jag skiter i den jag orkar inte, den är bara... Nio, den skiter i? Nej men, den alltså den, den, ändå... den blir bara flummig, den de kommer bara runt den, den är tramsig, den måste skarp den måste formuleras skarpare för att vi ska liksom ha någon nytta av den ni är ändå den sista som är i gråzonen. Ja. Du vill inte ha den lägre eller? Det låter som att du är väldigt kritisk till den. Jo, men den är flummig. Jag har sett den på 15 då. 14 är lägre. <laughs> Japp, vi kör. Eh, nummer 8. Minskade dokumentationskrav. Sveriges lärare vill att ta all dokumentation utöver lagkrav ska bestämmas av lärarna själv för att minska onödig administration. Nej. Det tycker inte jag eller det blir jag tycker inte när Sveriges lärare säger sånt här eller så här ska bestämmas av lärarna själva det är ett korkat påstående för att läraren är för att när lärare läser det så tolkar de det som att jag är min egen undervisning och så funkar det inte mm. utan för att en skola ska fungera om vi ska titta på liksom sko skolan är en organisation och för att den ska mm. äh äh fungera och inte bli en organism där alla gör lite som de mm. vill och matsmältningssystemet fungerar på ett sätt medan blodomloppet fungerar helt på ett annat sätt Eh, liksom eh, då, då, alltså nej, när det blir en organism istället där alla liksom gör som de liksom, är ni med då, då nej jag, jag... jättedålig referens men jag, jag förstår poängen du vill inte alla det som de gärna vill nej yes. jag tycker inte det Absolut. och jag tycker det blir korkat för att och jag sen det, det är det då jag går från fackmöten faktiskt för att jag orkar inte för det är klart att om Eh, vi ska ha en programsamordnare som ska, eller en, en studierektor som ska hjälpa mig i min kommunikation med eleven, så måste den kunna gå in och mm. titta vad det står om den eleven. Annars så blir det ju helt, annars måste jag ju vara med på varenda jävla möte. Och det vill jag ju inte. Så lägga. av. Nej. Eh, nej. Ett exempel på dokumentation som, som arbetsgivare ligger till, som inte är till exempelvis att man ska registrera på det ställe v i den här gruppen finns de här särskilda boven, tänk på det när du har den här gruppen. Någonting som de som har dem ofta och som kommer på dig själv, inte bryr sig så mycket om. Men något som typ slöjdlärare, musiklärare, bildlärare, du vet de som har dem en gång i veckan typ. Mm. Lever och dör för. Mm. Om, inte det om inte arbetsgivare är rätt att säga, jo, här gör alla det. Så kommer elever få en betydligt sämre skolgång. Ja. För att vissa lärare bedömer själva att nej, det är inte jag tid med. Så att det, jag håller helt under med dig. Sen tycker jag att vi ska minska dokumentationen, men formuleringen på det sättet, absolut. Vad får den för siffror då? Minus 20. är ju 13. Det vill inte med den ens, för jag tycker den är korkat formulerad. Vi ska naturligtvis minska dokumentationskraven, men inte på det sättet. 13 är en som finns. Mm. Stärkt arbetsmiljö och hållbar arbetsvardag. Fokus på bättre arbetsmiljö och friskfaktorer och balans mellan uppdrag och resurser. Både för lärare och studie- och yrkesvägledare. Det är också rimliga elevantal per vägledare. Efterfrågas. Ja. Absolut. kan väl vi ha. Det är lätt ju kul. Eh... Mm. <laughs> nu blir jag lite nyfiken på vad som är kvar. Sittar du det så? Ja, det är ett, två. Du har kvar... 8, 9, 10, 11... Nej, men 8 då. 8, 8 för 8. Mm. Vi går vidare. Kompetensutveckling och fortbildning. Alla legitimerade lärare ska få årlig ämnesfortbildning för att hålla sin behörighet aktuell. Mm. Jag tycker faktiskt att det lägger för lite tid på det. Ehm... Uh. Jag sätter två. Två? Av den enkla anledningen att det kan man göra på olika sätt. Men jag tycker att varje skola... Alltså jag tycker vi fokuserar för lite i skolan på undervisning och att det blir mycket mm. mer fokus på alltså rektor har ansvar för elevhälsa men inte elevens ut, alltså men den kan delegera ansvaret för till exempel undervisning och så vidare och, och, det, det. Eh, och, och den snedvridningen skapar problem i svensk skola skulle man kunna trycka eh, för att vi blir, för dåliga, vi blir väldigt duktiga på att ta hand om elevers ehm eh, –individuella problem, men vi blir inte så duktiga på att undervisa kollektivet. och Det ser vi i förhållande till andra, skol, andra skolväsenden. och så att Det är klart att vi ska behålla vårt fokus på mm. att unga människor känner sig trygga i skolan. Det är ju fantastiskt att de gör det i svensk skola. Men vi behöver också bli duktigare på att faktiskt tänka på undervisningen. Alltså det som skolan faktiskt finns för. Och det, det... det är lite oroväckande att, att det är så. Ja, men det är så. Det, det, det är, det är jätte oroväckande Och det är så. Så jag tycker den är superviktig. Faktiskt. Mm. Mm. Var, eh, nummer två. Då kör vi vidare. Nästa punkt. Tid och villkor för professionsprogrammet. Lärare ska få tid och stöd för att delta i professionsprogrammet och för introduktion av nyexaminerade kollegor och deras handledare. Va? ja. Och det är det som står. Tid och villkor för professionsspräämet. Alltså professionsprogrammet är ju någonting nytt som har införts och som börjar nu till hösten. Mm. Och det innebär att eh, eh, man, har då, man har olika steg. Det roliga är att du och jag har redan gjort nästan alla steg på den professionsprogrammet. För vi läste ju det här. Vi tog ju en magister i lärande och kommunikation. Eh, så den enda delen vi har kvar är att diskutera, Jakob. När gör vi det? <laughs> det är din nästa fråga. Ja, det var en fråga. Så att, Vad hamnade den på i siffran? Du är nej, kvar, den, ett, den, du är kvar den, 9, 10, 11. 12. Nej, men den är lite lyxig, 9 för den var. För den, då är den grå fortfarande, va? Ja, det är mm. ingenting vi stärker för. Nej. Nej, okej. Okay. Anställningstrygghet tills vidareanställning ska vara huvudregel. Provanställning ska övergå till fast tjänst efter 6 månader. Och vilka ska omvandlas till fasta tjänster efter 18 månader på 5 år? Men det blir klart. Eller det, men det behöver vi inte strejka för. Det vi har väl anställdhetsregeriet i lagen. Åtta då. Eller hade jag kvar åtta? Nej, jag har inte kvar. Nej, Du är kvar 10, 11, 12. 9, va? 10, 11, 12 och 1. Du är ju ju själv. Fråga! Vi sätter det på 10 då. Jag kan inte sätta det på 1. Det blev ju jätte... Det är ingenting vi sträcker för. Eh, men kan också, man kan också tänka sig just nu i tid av lärarbrist. Eller hur? Vi ju, har, och vi problem. har. Vi <laughs> jag ju fan inte för friheten. Jag, jag blev moderat. Jag blev moderat. Jag har stått på en ja, Det är ett väldigt bra citat att ta upp. Sträcka fallet, fanns det inte i friheten. Du vill ha fika bröd varje fredag, det är det vi sträcker för. Ja. Yes, Okej, okay. nästa. Prioritering av behöriga lärare och lite mer lärare. Finiga ner och nedskärningar ska behöriga och legitimerade lärare prioriteras. Va? Ja? Eller, det är väl... Alltså, det borde vara olagligt att anställa... Men jag blir jättestressad nu, det är två kvar. Priorit det känns som att, om jag får hjälpa dig att styra det här... Det känns ändå som att så här, de flesta cheferna är med på det här nu för tiden. Förr i tiden var det mer rektorer som sa så här... Ja bara för nu utbildar inte det att den är bättre. Men nu men känns det som att folk ändå fattar att så här, men jag, jo, det är så. Men det det finns friskolor som kommer att skära pengar på det om inte det står jävligt tydligt. Men, men en en normal rektor på en normal skola skulle inte liksom behöva det här i ett avtal för att följa det. Nej men jag tänker att det, alltså du, du får ju inte sätta betyg om du inte är behörig så det säger ju sig självt lite. Eh, så att någonstans, jag sätter det på 14. Då. Alltså, det, för att det säger ju sig själv. Du kan, du måste ju ha lite. 12 är det sista som är kvar. 12. To då yes, är vi kvar. Kass 11 och plats. Eh, ett Nej, så jag blir ganska Jag kommer det sista. Är du yes, håll i dig. Ökat statligt ansvar och bättre skolfinansiering. Staten ska ta större ansvar för skolans resurser med tydligare regler, till exempel för gruppstorlekar och finansiering för att skapa en likvärdig skola. Det gick ju så bra sist. Ja, men jag får se hur det går. Ökat statligt ansvar och bättre skolfinansiering Ja vi behöver bättre skolfinansiering Ja vi behöver att staten ska ta st st större ansvar Och tydligare regler Men inte för, för gruppstorlekar Men finansiering för att skapa en likvärdig skola. skolansvar ja. ja det får väl vara etta då Det blir ju så Ja Ja. är i vissa delar av skolsystemet det som du beskriver som antal kurser som man har. Typ. Okay. Det som är ett sätt att mäta Vad är rimligt inte? Okay, det det är det jag inte fattar Sista punkten då. Det som du per automatik lägger som nummer 11. Ersättning för obekväm arbetstid. Ja, objektivning höjs enligt avtalet. Och Swedish fortsätter att bevaka villkoren för arbete på obekvämma arbetstid. Nummer 11. Det känns det som en bra Den ordning. Jag hade, hade inte behövt vara med. Oj, så är det högt. Det... jag blir Ja, det är du faktiskt. Jag blir väldigt hård. Alltså märks det att jag är att jag är uppvuxen i en egenföretagarkultur där jag har lite svårt för att <laughs> alltså, man, man jobbar när man är på jobbet i mitt huvud är det så och jag har jättesvårt för det, på det sättet den fackliga arbetsrörelsen trots att jag är en, alltså, jag ser mig som en kollektiv människa så tycker jag liksom att Nej, men jag är ju likadan. Jag förstår mycket väl. Eh, och jag tror också att det faktiskt i grund och botten kommer ner till att så här, jag känner fortfarande mig inte riktigt som en lärare. Jo, det gör jag ju. Men, men liksom, du vet, jag är fortfarande så här att jag ogillar vissa saker som finns internt i lärarekultur. Mm. Och det jag kan känna så här fan, jag, känner, jag vill typ rätt ofta kan det enda grejer som jag känner så här, jag vill inte vara kvar på det här mötet eller på det här liksom eller hur? i det här personalrummet eller i den här diskussionen med kollegor som liksom Tycker att det är skitviktigt. att det är högt i tak i raster, när man kan snaka skjuta om elever, eller liksom som, som liksom, tycker det är så viktigt att liksom, elever inte kommer att störa på raster, eller liksom så. Där, där kan jag ändå bli så här: fan, jag vill inte vara med på det här, riktigt. Och det tycker jag för min egen del, bara med min egen utveckling, hur jag blir som lärare, att det är viktigt för mig att behålla den, den liksom skepsisen. Någonstans. Jag gillar inte 100% av allting som lärare, kultur och lärare gör och jag vill inte vara en del av allting i den kulturen, så förstår jag naturligtvis det är i efter 15 år så är jag ju tusen procent med här på i den världen, men liksom och man rör sig hela tiden mer in mot mitten men det gör också någonstans så att säga, vissa saker som båda facken har drivit ibland känns så här fan tvinga mig inte att sluta undervisa för för då blir jag bara bitter jag skulle kunna gå ur facket för en sån grej Nej alltså, men grejer Nej men, vissa, och du, jag, jag, nej, men precis, jag, nej, för mig så är det lite så här att att eleverna måste vara där. Och det måste de vara för att samhället ska funka eh, Så är det. Mm. Eh, och då måste vi erbjuda en skola som funkar för våra elever. Ja. Eh, och, men jag, som lärare, kan faktiskt byta jobb. Det är inte så. Ja. Och jag är högt Nej, det sagt. Det finns bara en grej för att argumentera emot liksom mm. det vi just nu ser. Något av det larvigaste som finns. Alltså på riktigt det lärvigaste som finns. Och som jag tror är det som också gör att lärare hela tiden misslyckas med sina avtalströrelser. Alltså historiskt. Det är att vi har en unik tendens i yrkesgrupp Att bli sura på våra fackliga företrädare När vi blir blåsta i avtal Det är våra arbetsgivare som blåser oss Men vi är så jävla sura på facket efteråt Det var inte deras idé Att vi skulle liksom införa alla med skitgrejerna Det var arbetsgivarna som, Men de gick med på det Ja, Men fortfarande Vem är det som liksom driver igenom idiotgrenarna? Det måste vara världens lättaste sak att vara förhandlingschef på SKR när det kommer till att förhandla läraravtal. För att vad de än gör så vet de att i motparten så kommer man få skit. Nej, vi vill att lärarna ska betala sitt eget kaffe och typ ta med eget toapapper hemma och typ bjuda eleverna på privata pennor. Och liksom, om någon förälder vill ha en massage under vården och så, eller så föräldramöten, då tycker vi att lärarna ska göra det. Va? Hitta på hur skit som helst. Nej, men man skulle typ kunna göra det. Och det var så här, fuck it, misslyckas igen. Så det ska vi ändå vara noga med att välja liksom våra fina. Men okej, nu eh, sammanställning. Saker ja. som Karin Berg inte är beredd att stryka för 2025. Eh, anställningstrygghet, med fokus på det. Vi har ändå en arbetsmarknad som är på vår sida. Ersättning för bekväm arbetstid. Vi jobbar typ inte mycket OB i alla fall. Och gör man det, det brukar ofta läsa sig. Nu lägg in dina tolkningar. Prioritering av behöriga och legitima lärare. Folk är med på det då. Minskade dokumentationskrav, ja, men om varje lärare ska bestämma det själv, lite för hårt skrivet. Det är inte riktigt seriöst. Och lokal planering av arbetstid, för det är bara ett sätt för dem att mygla sig ur det då. Mm. Känns det bra att ha de fem grejerna på listan över sånt du inte sträcker över? Ja, jag tror det. Just nu, ja. men jag vet ju inte hur det blev sen, riktigt. Vad är det jag ska gå Nej, i strejk eller... för undrar jag lite? <laughs> Sånt som du kanske började gå för. Sånt som är viktigt och som du tycker ska stå med. Eh, stärkta lärarlöna jämför med över arbetsmarknaden. Det tyckte jag! Lönöversyn för förvarande personal. Jajamen. Stärkt arbetsmiljö och hållbar arbetsvardag. Och tid och villkor för professionsprogrammet. Det är saker som jag säger. För det är ändå viktigt. Du ställer inte in dina lektioner, men det är ändå... Du skulle kunna gå på ett möte, du skulle kunna skriva under en namninsamling liksom, för att det här är någonting som finns. Ja, men det, det, de, Även om de, du de måste grå. gå in med bank så är det fortfarande ändå att du ja, ja, Men det var de gråa, de som var så här, halv... Ja. Nej, men det ja. ja, men det är det, är väl, det är lite lyxgrejer. Liksom. Mm. Just det. Och här då, de fem sakerna som Karin Berg är beredd att strejka för. Eh, nummer ett... Eh, nej, man. inte nummer ett, inte i in på det sättet. Så. En grej, eh, ökat statligt ansvar och bättre skolfinansiering vill du kommentera? Nej, eh, men vi måste ju. Varför är det viktigt? För att vi ska döda marknadsskolan. Ja, precis. Det är inte det de säger, men det är det vi tänker. Ja, det är det Kompetensutveckling vill... och fortbildning. Mm. Ja. Kompetensutveckling och fortbildning, det förklarade du sån bra förut. Mm. Vi måste fokusera mer på undervisning och vi måste ha bättre kvalitet i det. Arbetsbelastning och arbetstid. Vi ska inte ha folk som jobbar i sig för att de blir utnyttjade av. Folk som vi tjäna mer pengar. Eh, nummer fyra, lönesättning och löneutveckling. Att det ska ske på individuell basis eh, och att det ska följa saker som jag kan ta fram det. För det var ganska intressant. Det ska följa ansvar, behörighet, erfarenhet och ämneskompetens. Mm. Och ett särskilt fokus ska på att äldre lärare inte halkar efter. Ja, för de är, är, in... de är grymma. Alltså, duktiga mm -hmm. äldre lärare som har jobbat ett helt yrkesliv fan vad man kan lära sig saker av dem. Ja. Då de får graden i många organisationer utan att få de får den och de förrför så det ska vara. Och nummer fem en tydlig lärandeprocess. Ja. Det ska går ju. Men jag vet också. inte om jag vet Jag vet inte. Jag strejkar ju inte förlåt. Ja, men okej okay då. Ja men det som var kravet var så här, för så här att lönekriterierna ska vara transparenta mm. och kopplade till prestation och kompetensutveckling mm. och alla ska få samtal om hur arbete påverkar lönen. Mm. Det är det som står i avtalet idag. Ja. Och i grunden så är det bra att det ska vara transparent och så. Mm. En grej som har varit en diskussion om det en detalj i det, just om man väger att vända vad ord, är det här med kompetensutveckling. Mm. För att där har det funnits en teori om man, man misstrå arbetsgivare eller tänker så här, bara, är det här en väg ut? att om, om arbetsgivare också bestämmer över kompetensutvecklingen och så eh, fördelas det olika mm. att det i sig är ett argument för att man också ska få lägre lön eller högre lön så kan det vara ett sätt att liksom, på ett otillbörligt sätt eller på ett oskydd sätt fördela liksom, vilka som får gå den här kursen och då får de högre lön för det medan andra som kanske vill inte får eller så mm. så det är jävligt viktigt att den, den punkten också knyts till den med professionsprogrammet exempelvis så vi får ett system för vem har fått vilken fortbildning och vem är det som har vilken extra kompetens. Så att det inte bara är en magkänslig grej. För att det jag tror är bak alltså problemet bakom den här formuleringen är att man tycker ibland att det räckte att ge sina kompisar högre lärare men absolut och sen det, men sen tycker jag ju också att en sak som jag tycker är konstigt med med vårt system mm. överhuvudtaget är att om, om eh, när du och jag jag vet inte hur din skola reagerade när du tog din magisterexamen och stärkte din skolas kompetens men min kom, mm. min skola reagerar med vad roligt för dig det var ju ingenting som som, som stärkte min, min lön eller min min, min yrkes sida fast jag liksom har lagt ganska många timmar på, eh, utöver min arbetstid på att stärka min kompetens och eh, lika så jag har någon kollega nu som har breddat sin kompetens och liksom kan ta fler olika ämnen någon som skolan verkligen behöver men det syns inte heller i lönekväret så någonstans så tycker jag ju att det där borde ju ändå tryckas mm. mycket hårdare på när man på, även på eget bevåg väljer att kompetensutveckla sig på sin egen tid så borde ju arbetsgivaren Men man gör det genom sån som är, är, är, är superrelevant för det man håller på med, eller ja. Det är ju det som är meningen med repressionsprogrammet om jag förstår rätt, att det handlar om att liksom säkra, att om du liksom får vidarepillar dig inom ett visst område så är det en master kopplat till det du jobbar med eller liksom att du läser till ett till ämne och att du är historielärare, du läser till också religion eller geografi mm. Det är så många lärare som gör det exempelvis. Mm. Att man liksom också borde få eh, högre lönfärde liksom, det tycker jag är superrimligt att det ska ske per automatik och så. Mm. Och, för det, det är lite fult att liksom kompetensutvecklingssystemet som går igenom universiteten bygger på att man antingen tar tjänstledigt och bekostar det själv mm. eller att man tar sin fritid och bekostar det på den vägen, eller hur? Och, och det är väl liksom okay att vi har accepterat att det är så, för att vi kan inte föreställa oss ett system där lärare får betalt för att plugga vilket egentligen borde vara så här, det borde inte vara så jävla svårt men, men, men då kan ju inte det också vara så att man inte heller får betalt för det för att du är det på din fritid, va? om du liksom bara de 500 spänner som du tar att få ut en nytt liksom, legitimation och du tar en ny rad på den i pappret, det borde ju vara så här här får du 500 spänn, tack för att du ansökte och här får du här liksom. eller hur, och, och jag tänker Men, bara, bara en sån sak som en, eh, om en lärare har tre ämnen på sin kompetenslista istället för två, måste ju gynna arbetsgivaren eh, till 100 procent Eh, så att... Särskilt inom inom organisationer som högstadiet i gymnasiet Där det är ganska svårt att faktiskt fylla hundra tjänster Där man har organisationen nästan hela tiden ja. Där det finns luft i systemet liksom. mm. Sen kan man lägga ut stödtider, resursstider och och all och flumgrejer Men liksom, i realiteten så är det väldigt få gymnasieskolor och högstadiet skolor Som har hundra tjänster på alla platser För att det går inte att liksom, lägga det i pusslet med ämneskombinationer så varje gång du har en arbetstagare, en arbetstagare Varje gång du har en medarbetare som, liksom, som väljer att vidarebilda sig, som gör det lite lättare för att lägga det i pussel, ska jag liksom kyssa den personens fötter och tänka att om andra gjorde det här så hade mitt liv varit tusen gånger bättre typ. Faktiskt. Eller, hur? det hade varit mycket, mycket rimligare. Vilket roligt spel jag ha. Jag tycker vi ska ha mer spel till folket. Eh, jag måste också hitta ja. på ett spel. Du är väldigt kreativ. Jag är mer gammal bara. Men jag, jag, jag, Eller hur? Ja. Jag fastnade lite i det. Det här, Eller det här är lätt att göra bilder. Så att jag kan spara ner de här bilderna till dig. Och så jag tänker att du lägger ut dem i sociala medienlägg på vår Instagram. Ja. Där vi heter Skoldsfäder, och så vill man gå in så kan man då gå in och läsa och göra sin egen lilla lista man får ta under påslaget. Och vill man skicka in sin lista kan man göra det Antingen till eh, Sveriges lärare Eller till Karin Berg på sociala medier Så eh, Vi är ser av att se svaret Det hade varit, roligt. Det hade varit jätteroligt eh, det, det tackar vi för eh, Alla borde spela Detta paragrafspel Helt enkelt Paragrafjakten i en ett Instagramflöde Nära dig Jakob, nu går vi på lov Hörs vi någonting på lovet tror du? Det tror jag ja. Men kommer vi höra i podden på lovet, får vi se Ja, alltså hörs jag vi ju Vi hörs igenom inte nästa vecka Ja, ja hörs jag vi ju då, Herregud hela tiden <laughs> Jämt och ständigt, bara se man vill eller inte Jo, nej, det är inte <laughs> en ha, Så Men du går ändå bli roligt Vi checkar ut här, har Hej herregud.